Але нікому не казав про Беркута, бо не вмів пояснити свого питання. А знав уже дарма питати, бо нічого не сталося. Про що питати? Хто поцілив у птаха? То й що? Сутінки знову охопили Айдара. Коли падав зі скелі в провалля юний, асан чистий і невинний, гордий, як Беркут, забитий зі злої волі, з любов'ю до свободи, просто так. І питати нема про що. Така темінь поймала Айдара відтоді, як зустрів він зло, байдуже і безпричинне. Насильство і несправедливість, самоцільні, проти яких не було зброї, а лише власна смерть, лише самознищення, як Асана Жірау, протистояло злу. І він мав загинути сьогодні саме так. Сьогодні він мав загинути, а зараз стріляє куріпок. Бо існує на світі щось велике і тепле, світле і добре, в образі блакитно-окого Оросута, що врятував його з лап самої смерті, ризикуючи собою. Чому так? Чому він так вчинив? І чому я тоді вернувся? Чому кинувся в бій за нього, як за себе? як за щось більше, ніж я. Хто він мені? Чому він зі мною? І коли з'явився у неві берку, коли застиг у польоті над горами, помлився й дар до своїх богів, аби не торкнула його зараз цього птаха біда. Ви тоді і їх обминевже. Бо вже досить їм, Досить їм обом біди, досить, досить. І він крикнув упівголоса: "Досить, досить". І Луна тихо відгукнулася: "Досить". Беркот летів довго, а потім плавно закружлявши, опустився десь на скелю. Айдар полегшено зітхнув. Це добрий знак. Це його особиста, власна, віра, але це добрий знак. Тепер буде добре. Він подумав трохи – ні. Ще зразу не буде добре, але тепер буде краще. Він боявся признатися Данилові, що йому несподівано здалося, що далі усе буде краще, і радів одночасно, що й товариш так почуває – але боявся наврочити, словами надії відігнати добро, спокоєм, дозволити злу, пролізти знову. І тому сказав лише, побачимо, може і добре, у всякому разі краще. Велося їм далі непогано, хоч шлях був важкий. Часом пробиралися гірськими стежками, ведучи коней на поводі. Попереду стріміли високі неприступні вершини гір, а внизу відкривались провалля. Так вони скорочували шлях, аби не обходити довгий, якщо видався не надто високий відріг гірського хребта, що виступав у степ. Туман інколи лежав майже у них під ногами у провалі, білий як кобиляче молоко. І важко було, і підкотився із кожного, але часу-часу обмінювалися вони лише поглядом і відчували себе міцніше. Бо тут, серед первозданих свій гір, серед дикого краю, чули вони себе однаково, однаково раділи красі того, що бачили перед собою, однаково вперто продиралися крізь хащі і вгору гірськими стежками, однаково, і водночас падало їм на думку, Перейти хребет, але не об'їжджати його довкола, коли зробити привал, зупинитися на спочинок, коли пошукати воду, напоїти коней, коли їсти, коли спати.